Книга Іова Розділ 16 Заговорив Іов і мовив Чув я багато вже такого Гіркі із вас усіх втішителі Чи буде край словам на вітер? Яка біда спонукає тебе відповідати? Я теж Базікав би, як ви, якби були ви на моєму місці. Я б теж засипав вас словами, кивав над вами б головою, та додавав би вам відваги моїми устами, і не переставав би рухати губами. Та чи я говорю, не притихає біль мій, чи мовчу, він мене не покидає. Ось і тепер виснажив мене заведющий. Уся його ватага мені допікає. Він устає свідком проти мене. Кидає мені в вічі клеветою. Гнів його рве і лютує проти мене. Він скригоче на мене зубами. Противники мої очима блискають на мене. Роз'явили на мене свою пащу, У зневазі б'ють мене по щоках, Зібравшися на мене разом. Бог видав мене нечистивцем, У руки безбожникам мене кинув. Я був би щасливий, Та він струсив мене, Схопив мене за шию І розбив на кавалки, При цілом собі мене поставив. Стріли його, мене навколо оточили. Він прошиває моє нутро безпощади. Він жовч мою на землю розливає. Він пробиває в мені пролом за проломом. Мов велетень кидається на мене. Веретище я зшив собі на шкіру. Обличчя своє занурив у порох. Видмій Почервонів від плачу на віях моїх тінь смерті Хоч і нема в руках у мене насильства і хоч молитва моя чиста Земле не закривай моєї крові І хай не буде місця для мого крику Тепер також на небі є у мене свідок мій оборонець на висотах Думки мої глибокі Мої оборонці, і око моє лє до Бога сльози. О, якби чоловік міг правуватися з Богом, як людський син із своїм ближнім. І ще бо кілька літ, що прийдуть, і я піду в дорогу, з якої не повернуся.